Bună dimineața, bine v-am dragi prieteni! Vă salută din fața microfonului Vitalie Ienache, cum promiteam și în ediția de ieri. Vom continua ciclul de emisiuni dedicate în special Unirii Republicii Moldova cu România, un deziderat care apare tot mai mult în rândul mișcărilor unioniste din Republica Moldova. O emisiune prelungită astăzi până la ora 11. Vom avea și telefoanele deschise în cea de-a doua parte a acestei ediții 804 -422 și 804 -424, cu un prefix 022 pentru fiecare dintre numerele anunțate. Întâi de toate vă anunț și invitația acestei ediții. Scriitorul Andrei Strâmbeanu mi se afla alături. Vă salut domnule Strâmbeanu, bună dimineața și bună bine, dimineața. bine ați venit. Și istoricul Anatol Petrencu, Vă salut domnule cu bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Haideți să pornim de la un subiect care e abordat mai ales de unioniști în ultima vreme în Republica Moldova. În special, zic atât forțele politice unioniste din Republica Moldova, cât și organizațiile non-guvernamentale care pledează pentru dezideratul național, că în ultima vreme, în ultimii ani se iubește din ce în ce mai multă oportunitatea de a se realiza acel deziderat despre care vorbim, tocmai pentru că a crescut numărul celor care sunt conștienți că unirea Republicii Moldova cu România ar aduce față nu numai realizarea adevărului istoric ci și beneficii pentru cetățenii din partea stângă a Nistrului a aproțori scuzați vreau să vă întreb întâi de toate domnule Strâmbeanu dacă vedeți și dumneavoastră o asemenea oportunitate luând în considerare și amintind în același timp că acum două săptămâni marcaserăm 98 de ani de când Basarabia s-a unit cu România una care a precedat actul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Dumnezeu, n ați greșit atunci când ați zis că uh, și de peste Nu ne Vorbim și despre asta. Da, trebuie de să vă spun. pe sunt tot români, foarte buni, dacă vă să aminte războiul de pe Nistru, la început în, din satul Cieri, Transnistrieni, și alte câteva sate acolo. Oamenii foarte ferbinți, foarte devotați și foarte buni români. Poate de multe ori mai buni decât basarabenei noștri, nu în unele privințe. <coughs> Știți, despre unire, eu aș vorbi cam în felul următor. <coughs> Unii spun, dacă vor români, dacă vrem, noi și mai departe, trebuie întâi să facem economie, zice, zic politicieni, întâi zici ăsta, ăștia de la democrați, când să facem crească economia, să aduce miliardul, apoi mai zic, domnilor, asta este o mare fățărnicie și o nedorință de unire și de a ști în genere cine suntem noi. De fapt, scuzați-mă, domnule Strâmbeanu, unii zic, cu cât mai mult tergiversăm realizarea da. unirii, cu atât mai mult crește discrepanța dintre situație economică din da. stânga și dreapta. Eu, urmă, eu, și acest lucru eu, va crea probleme pe viitor. Eu vreau să vă spun un lucru. Când doi oameni se iubesc, ei nu fac contabilitate, Cât avere am eu, cât ai tu, câte linguri ai tu, câte, câte covoare are, merea așa și așa mai departe. Este o prostie. Este Asta an, a, strică dragostea. Contabilitatea strică dragostea întotdeauna este știut. Toate căsătoriile care se fac din interes, de regulă ele sunt false și sunt de la bun început stricate. Din păcate, dragostea în partea stângă a prutului persistă mai puțin decât în dreapta. Da. Vreau să vă spun un lucru. Și atunci când ne ducem noi la mama, când o mamă nu se uită când te așteaptă prin estivadă, că ești bătrân, că ești sur la cap, că n-ai toți dinți în gură, că ești așa, că ești pe dincolo tu ești copilul ei înainte de toate Înainte și după toate celelalte. Copilul se trebuie să întoarcă acasă, indiferent dacă el e în frac sau într-o cămașă ruptă la coate și așa mai departe. Noi de la asta trebuie să pornim, de un adevăr omenesc. Nu că cu România ne-ar fi mai bine, bineînțeles că ne -ar, fi mai bine. ar fi mai bine că am fi împreună cu mama. Cum poate fi rău cu mama? Dar revin la întrebarea inițială. Credeți că, mm. într-adevăr, se iubește o oportunitate acum Eu cred de 100 de ani. Eu de că ala mai ala. mult am să spun, cu cât mai tare se opun uh, socialiștii lui Dodon, comuniștilor Voronin, etc., democrații, liberalii noștri. Eu vă spun, la noi, tot Parlamentul azi e antiunionist. La noi, așa ajungem într-o zi, când poporul o să-i zboare, pe ăștia de la putere pentru că cu dânsul nu, nu sunt unii pentru că ăștia de la putere știu că în caz de unirii, n-ar prezenta niciun interes pentru politica uh, românească ei sunt dau repetenți dau seama de calitatea lor dă, a -a ei sunt repetenți de la bun început ei n-au ce face la unire domnule Petrencu, uh -huh. să vă întreb și pe dumneavoastră de fapt vă pun aceeași întrebare credeți că se i vezi oportunități, iată la 100 de ani de la uh, actul unirii să realizăm acest deziderat, unii spun, și vă întreb ca pe un istoric, unii spun că de multe ori istoria se repetă. Da, eu vă mulțumesc pentru invitație la emisiune, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Eu cred că trebuie să privim faptele în față, care le avem în față. Ca istoric vreau să spun că Republica Moldova este descendentă a ceea ce s-a numit RSS un teritoriu o, o republică creată pe un teritoriu, repit, în 1940, Ni s-au luat nordul Basarabiei, sudul Basarabiei, ni s dat șase raioane din stânga Nistrului și spre deosebire de alte republici, spre deosebire, în, con, în, în contradicție cu Constituția din 1936, din partea multe bine, nu a fost o adresare către Kremlin ca să fie acceptat așa ceva. Deci? a, este... a lui Lazare. Asta poate mai târziu, dar... Nu, no, no, domnilor, târziu să vorbim despre Lazarev. Lazarev care de multe ori scria lucrări antiromânești, dar Lazarev cel care a făcut aleia clasicilor... Aia făcut... sud Basarabie. Nu, nu, nu, nu, nu, nu dați-mi voi, eu dețin document. Lazarev a pus problema retrocedării teritoriilor noastre, Bucovina, ținutul hierță sudul Basarabiei. Depus depus la Cremlis și pentru asta a fost dat afară de la Ministerul da, Culturii. Așa, dar eu zic de anul 1940, că nu a fost o cerere, din partea nimănui nu a fost o cerere ca să fie creată această Republică. Și a, de, da, pardon, n-am înțeles. Da, și noi suntem acum cu dumneavoastră martori că acest stat creat atunci pe teritorii românești cucerite, iată că este un stat falit. S-a furat un miliard de euro ceea ce a dus la devalorizarea leului la scumpirea serviciilor și mărfurilor. Ceea ce va continua de ce altfel, va pentru continua că avem de plătit din buzunar, în din situația din în care public. salariile și pensiile au rămas la același nivel. Deci noi toți am sărăcit în urma acestui jaf iar statul Republica Moldova când spunem stat avem în vedere instituțiile care trebuie să ocrotească interesele generale, Procuratura Generală, Parlamentul, Guvernul, și Ministerul de Interne, ce mai avem acolo, nu a fost capabil să oprească scurgerea acestui miliard, și nu este capabil astăzi să-i să returneze banii și să-i pedepsească pe cei care au făcut acest furt. În plus, în Republica Moldova nu, foarte multe lucruri nu funcționează. Justiția nu, este, nu funcționează. Nu funcționează multe, multe ocrotirea sănătății. Funcționează pentru, nu, pentru unii. unii pentru, pentru acel unii. procent de oameni care s-au îmbogățit, de. iar pentru 99%, iată că suntem la nivel foarte și foarte jos. Deci statul în fond nu și îndeplinește funcțiile care ar trebui să le îndeplinească o democrație cât de cât normală. De aceea acea, acest Procentaj de unioniști care crește tot mai mult și mai mult nu este întâmplător. Oamenii se dezamăgesc de acest funcționar corupți Că, care nu sunt capabili să, să îndeplănească programele spuse în campanie electorală sau cei ce își planifică ei pentru patru ani sau cinci ani, nu sunt capabili să facă și atunci nu este altă ieșire și eu sunt convins de asta decât reîntregirea cu patria mamă România, pentru că această reîntregire aduce bine nu doar basarabinilor, că aici avem de spus foarte mult că salariile vor crește, că pensiile vor fi asigurate și așa mai departe, că acest teritoriu va fi protejat de blocul NATO, că putem ne mai ușor în Uniunea Europeană și alte avantaje. Dar este această reîntregire este benefic și pentru România. Pentru că România fără Basarabia este ca un om cu o rană mereu sângerândă. A lui cel Mare. Da, de la picior. De la picior. Deci, nu, nu Nu merge bine nici România în situația în care are teritorii teritorii înstrăinate. Să-mi dați voi. Și vreau să spun că sunt absolut convins că odată reîntregit și asta este posibil, că noi avem în față exemplul Germaniei. Mai sunt și alte exemple când când popoarele se reîntregesc. Deci vom avea o țară mai puternică economic, sunt convins de asta, mai democratică, cu mai multe vigoare internă și sigur că sunt și oameni care sunt împotrivi, voci care se împotrivesc. Și poate de asta să Spuneți, da, domnule Strâmbianu, de fapt vom continua același subiect și o întrebare pe care vă o adresez amândurora. Credeți că numărul unioniștilor crește și pe seama celor care s-au răzgândit nu erau unioniști odată? Nu. Și acum, nu, vorbând nu, nu, nu. în considerare oportunitățile nu. astea despre care vorbiți, vom avea o justiție corectă, vom avea oamenii vor avea venituri? Nu, dați-mi să vă dau răspuns la întrebarea asta, să vorbim mai scurt. Nu există oameni care s-au răzgândit. Nu există oameni care să răzgândesc în privința de a se întoarce la mama acasă. Înțelegi? Să ne amintim că întotdeauna să recurgem la Biblie, că evreii care veneau din. erau scoși din Moisei din Egipt, din Robia Egipteană, fugeau înapoi în Egipt. Și a să treacă 60 de ani, să moară generațiile cele bătrâni, care s-au deprins cu o de supă care le dădeau egiptenii și erau fericiți că, cum măscânii la legătură, sunt bine, o să-i un os stăpânul. Nu, domnule, dorința asta, magnetul ăsta, care-i pus de Dumnezeu în, ne în, în neamuri, spuneți, da? în neamuri, în neamuri. Dumneata poți face state, tu, Ribbentrop și Molotov, poți face state, 70 de state din Rusia. Vreți să spuneți că nu e o răzgătire, da, o trezire nu, mai degrabă. Da. Aici este o trezire a sângelui și crește uh, conștiința. Identitatea noastră națională se trezește, pentru că vin generații noi, tineri, care nu le au fost spălat creierul, cu comunismul științific și cu alții prostii cei vor să se întoarcă acasă să fie împreună. Vă rog frumos să nu se vorbească numai că dacă ne unim cu România, bineînțeles că mâine salariile noastre și a pensionarilor noștri ar fi de cinci ori mai mari, cum sunt în România astăzi. Înțelegeți? De 5 ori totul mai mare în România e dictat. Nu mai spun de protecție, de care a vorbit a nato și așa mai departe. Am dormit siguranță că nu ne atacă rușii. Dar aici este o trezire, o primăvară logică, firească, naturală a poporului ăsta, a lumei ăsta de, dintre, dintre ministrul și prud, care vor să întoarcă acasă. Nu e numai uh, problema economică. Sigur că problema economică este la noi, dezastru de la noi, într-un fel anumit, grăbește acest proces. Eu sunt convins. Da. poate că eu cu domnul, să mă scuzați. Eu cu domnul Petrencu nu vom apuca ziua aceea mare a unirii, dar sunt convins că fiii, copiii mei care am ei vor trăi. Acea fel aceeași trezire despre care vorbiți era evidentă cumva la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, după degringolada Uniunii Sovietice și mulți spun că s-a ratat o șansă atunci. Nu, nu s-a ratat o șansă. Era normal să se rateze această șansă pentru că pe noi ne conduceau nomenclaturii. Să ținem minte bine. Republica Moldova, democrație de aici, noi nu avem niciun merit pentru că suntem azi liberi, măcar pe atât cât suntem. Pur și simplu o căzut Uniunea Sovietică. Pur și simplu căzut jos pentru că era clădit pe minciună, pe propagandă și pe idioțănii bazându-se numai pe bugetul Uniunea sovietice. Este știu, se făcea pe contul aurului care se afla în pământ, care trebuia încă scos. Dar se mânca, se cheltuia cei ce nu era, cum spune, nu ziua în pădure. Înțelegeți? Și de aceea astăzi când lumea s-a liniștit, când uh, sunt mai mulți intelectuali, mai multă lume cu carte care îți dau seama, uh, ei înțeleg că pe conduc niște primitivi, niște mediocrități care au pus mâna pe stat, au capturat statul absolut și ei nu vor cedează. Și aduc fel de fel de motive. Că încă păi aici am vrut a... să ajungem, domnule Strâmbianu, dacă spuneți că la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, în erau cei care au Impuls da. cumva impedimente, reunificării celor două ale Prutului, Nu, Astăzi erau agenți, Nu, vom... nu domnule, erau chiar agenții. Și agen... azi nu avem. Erau agenții, erau... Și azi avem, suntem plini de păi agen... tot mai agenții Moscovii. Păi tocmai de a ontat... și azi Am mutat carnetul de partid în altul zonar, își făceau cruci cu amândouă mâinile. Eu vă spun, eu sunt neam de preot. Dar din cauza, n-am spus-o pentru asta, nu m-am bătut în piept ca alții cu... chestii de astea, dar din cauza că un timp. L-am trădat pe Dumnezeu, fiind spălată, creierul meu spalat, eu după 90 nu mi era rușine să-mi fac în public în semnul crucii. Când uh, comuniștii, nomenclaturiști foarte mari, secretari ai Comitetului Central, își făceau cu ambele mâini. Domnule Petrecu, vă întreb și pe dumneavoastră, uh, conjunctura de la sfârșitul anilor 80 începutul anilor 90 diferiță substanțial de cea pe care o avem astăzi, zic asta în sensul uh, încercării de a reunifica cele două maluri ale prutului uh, Bine, nu... trebuie să spunem că diferența e sigură pe care a... și care a fost vizibilă România nu era atât de atractivă atunci din punct de vedere economic așa da. cum e astăzi deci eu vreau să amintesc telespectatorilor, radioscultătorilor că am prins acele timpuri, am făcut facultatea de istorie când unul din colegi, este adevărat nu de la facultatea de istorie, a semnat pentru bursa, a semnat cu grafie latină și a fost dat afară, pentru că luasă bursa și semnasă cu litere latine. Deci regimul uh, sovietic pe timpul lui Brejnev, eu vorbesc de uh, timpul lui Brejneu, a fost uh, foarte romanofob, în pofida faptului că România era tot țară socialistă. Și uh, am avut niște profesori, era unul grecu care uh, toate seminarele și toate prelejele le închina criticii României. Cât ideere România, cât perioada interviele de jandarmul român că au făcut implicarea în război, ce-au găutat la Stalingrad, nu mai este rău subiectele. Sigur că atunci când să Gorbaceau la putere cu politica de 95. în 85 de glasnost, adică de transparență și s-a permis critica trecutului stalinist, vor aia Gorbaceau, dar pe urmă s-a extins critica asupra politicii Partidului Comunist, au început să apară noi și noi dovezi noi și noi argumente privind adevărul trecutului comunist din URSS. și pe fundalul este asigur că un mare rol aici în Republica Moldova l-au jucat scriitorii, l-au avut scritorii care au adus în conștiința populară, în conștiința poporului că suntem români, că limba este română mi-aduc aminte de Mândăcanu care spunea domnul, nu mai este moldovnească, este limba română și hai să terminăm odată cu discuțiile astea. Nu pot nu vă întrerupte, nu pentru că vreau să vorbesc mai mult. Am fost deputat, am fost într-o delegație la Bruxelles. Șeful delegației a fost Valeriu Matei, care e martor și pați confirmă. Eu am răsit acolo un discurs legat de Sărăcia Moldovie, războiul, din și așa mai departe. La recepție se ridic președintele Consiliului Europei, un olandez, nu-i rețând numele, cum nici el nu mi-a putut zice pe nume, că nu a vorbit despre mine, nu mi-e greu strâmbea pentru dânsi, și a spus așa, astăzi a vorbit în Parlament un, un deputat de Moldova și a arătat cu deistul la mine. Și că niciodată cineva nu a vorbit mai plastic ca dumneata în acești pereță a Consiliului Europei. Bănuiesc că era vorba totuși de președintele Consiliului European, European. Da, da, Consiliul European. Dar nimeni n-a spus prostii mai mari ca dumneata. domne, să-ți spună față de toată lumea ce e că ești prost, că vorbești prostii. Eu vă spun, am avut să am Și Dar el repede a adăugat. Domne. Dumneata drept cine ei, când că nu cunoaștem istoria și mai Uniți-vă o dată, mai moldoveni, cu România, că nu mai ne faceți probleme, stați cu mâna întinsă ca niște cerștori. Vă Europa și România. Încă atunci, în 2001, ni s-a spus acest lucru. Așa că cei care spunează că Europa nu știe, nu vrea această unire, că nu știu ce, să teme că România va fi foarte puternică și va bate America sau Franța, este o curată propagandă absolut pentru proști. Nu este adevărat. Europa știe foarte bine istoria, cunoaștia, și știe cum țările date de Dumnezeu și neamurile și așa mai departe și trebuie să unească. Și cu acele două corei să vedeți că în cele din urmă au să unească. N-au încotro. O să îi unească sângele lor coreean, o să unească într-o bună. O să dispară și statuile cele diabolice, înțelegi, la care se închină și oamenii se judicați dacă nu plâng prietare când moare un conducător așa mai... este absurd asta este Kafka curată și noi trăim în, într-o situație de al lui Kafka aici în Moldova înțelegeți, eu chiar să vă spun, mă bucur că la noi ă, ăștia fură de la conducere. Cu, cu cât mai mult au să furi, cu, cu atât va crește revolta. Cu atât mai, nu, cu atât mai repede noi să nu. Eu vreau să păi nu găsească niciodată acest miliard. Eu știu că uh, telespectatorii sunt superi pe spun. Eu vreau să nu-l găsească, pentru că el e luat. Să nu fie găsit. Acest eu m-am mirat, mirat că noi am avut un miliard nu credem că noi în generi n-avem nimic, pentru că prin pe noi ne hrănește Occidentul și România. Eu vă spun ca un cunoscător, care uh, am fost și deputat și cunosc o leac, situația politică. Cu cât mai rău, cu atât mai bine. Și ei au să fac acest lucru pentru că ei sunt setoși de avere, sunt oameni inculți, nu-i văd la teatru, nu-i văd la concerte, nu-i văd cu carte în mână. Ei cred că destul că au fost aleși și deodată sunt enciclopediști. Cunosc tot ce e pe lumea asta ei au sfaculirea prin nerozia lor, uh, înțelegi, antiunionistă. Eu vreau să revin la întrebarea da. care ați spus, o să facem comparația sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, cu situația de astăzi. Deci eu uh, m-am convins de ceea ce spunem noi de români. Eu m-am convins de lucrul ăsta. Această perestroică la lui Gorbaceu a adus foarte multe dovezi că noi suntem români. Și eu cred că lumea s-a deșteptat totuși. Ce-am știut noi până, să zicem, la 1991 da. din istoria sovietică? Nimic. Nimic, nimic. Și odată cu această deschidere, cu destrămarea unui soviet iată că au, apă, au apărut foarte multă literatură istorică din venită din România. Noi aici istorice am ajuns și noi la documente și așa mai departe. Deci, și din toată lumea. nu? din toată din deci eu, eu cred în asta că acest proces de deșteptare națională el are loc și până în zăua de -asta continuă. Hmm. Pentru că eu am vorbit cu o româncă din Canada care emigrasă în Canada. Eu am fost în Canada și acolo născuse doi copilași care au crescut în mediul canadian. Și la un moment dat la televizor au arătat niște muzică românească și se vedea ca pe minune copilași și au început să danseze. Yes, yes. De unde eu știu? Înseamnă că prin sânge există ceva genetic instinctiv care, da, instinctiv, da. care, da. care, genetic. care oriunde ar fi în Canada sau în Australia, el funcționează. Deci așa și la noi. <coughs> deci basarabenii sunt români și sunt buni români noi, noi ni s spălat creierii, atâta timp, perioada asta sovietică de 50 de ani, trebuie alt 50 de ani să treacă ca să da. se revenim la normalitate. Iar în ceea ce privește situația de astăzi, eu consider că ea trebuie luată în calcul. Da. Nu de mult am avut o conferință la care au participat doi istorici din, din Odessa și ne-au spus că în fiecare zi, Ucraina are pierderi umane în conflictul ăsta cu Rusia. Poate noi nu știm destul de mult, dar ei știu foarte bine că Rusia luptă împotriva Ucrainei. Deci acest, acest plan din Rusia a lui Putin ceea ce înseamnă pe lângă lugansk și Donesc ajungerea în regiunea Odessa și respectiv încoace spre Moldova da, regiunea este separatiste de la Tiraspol, în frontul cu Tiraspol, Asta e foarte primijios asta este o realitate. Deci atunci când ministrul apăreri Shalaru vorbește de primijde ea venită din partea Rusiei, nu trebuie să o luăm în serios Eu cred că asta este un factor tot foarte important în ceea ce ne privește pe noi, ori alegem cât mai rapid această perspectivă de reîntregire și respectiv perspectiva europeană, ori vin, vin, vin ăștia cu tancurile de, de Pistinistro, din Republica autoproclamată uh, Transnistriană. Deci primejdea este în al doilea rând perspectivele care ne se oferă. Sigur că este adevărat furtul acestui miliard dacă am oprit a puțin a oprit investițiile occidentalilor care erau îndreptate. Poate că noi, într-adevăr, nu am avem un miliard de euro, dar s-au furat din ceea ce vine din afară. Aceste s-au returnat. nu au ajuns la destinație. s-au furat pomană care vine din alt Deci, sigur că asta... Cum ai furat de la un cerș ce și au adunat Exact. Deci, Înc încetenează acest proces. Dar pe fondul a ceea ce vă spun eu, totuși observăm o, miș o activizare a partidelor unioniste, a mișcării unioniste pe parte și pe de altă parte și vreau aici numai să-mi dați voie să spun un lucru. Chiar asar am ascultat, critici la adresa lui Băsescu spus, în, nu, nu o să vă vină să credeți, la Europa Liberă este citat un expert din România care spune că în zadar Băsescu vorbește despre unirea României, așa spune României cu Republica Moldova, corect ar fi Republica Republica Moldova cu România. Pentru că, de fapt, ei sunt în campanie electorală și asta nu e nimic altceva decât niște propagandă. Și face trimitere la actul final de la Helsinki, care spune, că, vedeți, în 1975 a fost semnat actul final de la Helsinki. Eu vreau să, să facă următoarea declarație. Nimic mai fals. Actul final de la Helsinki, semnat la 31 august 1975, fixa frontierele din Europa frontierele care sunt necorecte. Nu poate fi o frontieră în Europa trasă corect. Toți sunt nemulțumiți. Dar așa au fost decizia. Domnule, așa cum le-am moștenit după războiul doi model. așa le fixăm și semnăm pentru că le recunoaștem. Frontierele nu pot fi schimbate. Este scris în articolul 3. Dar mai jos este scris. Ele pot fi schimbate atunci când este înțelegere din ambele părți. Cazul Germaniei. Cazul Germaniei, cazul cehoslovacei. Doar a fost cehoslovacea. Să-și o despărțit. Nici nimeni când exact. niște oameni inteligenți sau Am de... avut Iugoslavia Iugoslavia în care s-a destrămat pe urmă Uniunea Sovietică, deci frontierele care au existat între fostele republici unionale, zicem în Iugoslavia sau în URSS, ele sunt recunoscute de comunitatea internațională și în situația în care părțile doresc să modifice, le modifică așa că și aici, noi nu avem nu este o piedică actul final de la Helsinki. Ca să spunem că, vedeți dumneavoastră, ne este cineva. E, asta e dorința noastră. Cazul, eu am să, am să spun și eu câteva gânduri în legătură cu ce se întâmplă cu Ucraina. În primul rând, tovarășii noștri, frații noștri ucraineni, lasă vadă cine este fratele mai mare, rușii. Și amintească că ei au luptat contra noastră în război din Transnistria și ne-au împușcat. Eu i-am spus asta și a fost unui ambasador ucrainean. A fost o situație. Nu, zic, domnule, n-a fost situație. Fost, noi, în nicio situație n-am tras în voi. Și n-am vrut nimic de la voi. Voi dețineți teritorii străinii. Și i-am spus. greșeală lui Putin în ce constă? Putin, dacă făcea următorul lucru, aduna toți președinții statelor vecine. Președintele Moldovei, a României, a Ungariei, a Poloniei, Cine mai are teritorie aici, pierdute, da? Spune fraților, acum cu trecut atâția ani de la Helsinki și noi ne-am răcorit, pentru că atunci au fost dictaturi, un dictat. Ucraina, pe de-o parte, nu e vinovat că-i o dat teritorii dăruite de Hrușciov, care era și el un dictator extraordinar și plin de sânge până la gât. Ucraina nu cer teritorii linoate, o, o, dat, -o, dat, o, noastre, o teritorii rusești. Și trebuie să-i cheme, să cheme pe frații noștri ucraineni și spune, fraților, ne-am răcorit, știți am ce? Mă, hai să ne înțelegem frățești. Astea nu sunt teritoriile voastre. Dați României acestea României, România vrea să unească cu astea, să se unească, să dăm Ungariei sunt teritoriul ungurești, polonezi și mai departe. Nu e bine să începem prin, să începem prin a fi o țară imperialistă, pentru că Ucraina, dacă să vorbim așa cum pe drept, este și ea o țară imperialistă, făcută din teritorii care nu sunt ale ei. Ori el o găsit altfel. A avut greșala, a făcut greșala Obama, să spun odată că Rusia este o putere regională și ăștia orgolioși, cum sunt ruși și imperialiști din naștere, le s și a spus, cum? Noi suntem, nu suntem și noi egal cu America în lume, cei mai tași? Și a început să armeze și în răstimpul ăsta de la venirea lui Putin, tot bugetul în proporție de, de 70% se ducea numai pentru și dacă, armament. Și dacă au făcut atât, trebuie să-l folosească. Și să arete lume că noi putem schimba istoria cu tancurile, Nu cu înțelegeri și așa mai departe. Eu cred că Rusia va pierde extraordinar acest război Va pierde și Ucraina, că și ea face greșeli fantastici. Ucraina a doua zi după ce, după Maidan, după ce au venit alții la putere, adică, să zicem, democrații pro europeni uh, emite un decret că toate limbile minorităților se anulează. Da. Păi, a intervinit Occident și a spus, bă, ce sunteți nebuni, ce cu voi? De unde? Printre care și română. Da, da, păi, bineînțeles, în primul rând română. Că noi suntem cei mai mulți luați. Vorbim acolo. de Bucovina. De... Da, înțelegeți, uh, ucrainenii trebuie să scape și ei de șovinismul lor ucrainean, precum și rușii trebuie odat și odată să se trezească, dar rușii, mie mi-a spus cineva, un mare, o mare personalitate din Rusia, eu l-am întrebat și cu politica externă a Rusiei și el mi-a spus, e foarte simplu, pentru că rusul nu poate face ordine acasă la deus, face la vecini. Așa Bine ei se acoperă. Înțelegeți? chestia pe noi nu, nu atâta, ei sigur că trebuie să ne preocupe, pe noi trebuie să ne ocupe întunecimea din capul moldovenilor domnule, am vorbit cu unii moldoveni antiromâni, care mi-au spus că românii s a că i obătut bătut și așa mai departe eu bătut că furau găi, și erau obișnuiți cu Rusia că fă ce vrei, numai eu să te conduc, să dă de voi. nu, asta, ei nu știu că în Cehia n-a existat și în suie de anul existat închisoare, anume pentru că li se tăie mâna, li se tăie capul la hoț. Fără nicio democrație, fără nicio o condiție umană și așa mai departe. Uh, ei nu sunt de acord cu chestia asta. Deci, știi, românii au dat palme pentru că furau găini. Și spune, zic bine, dar dumneavoastră ați fost în România să vedeți ce acolo, să vedeți Cum e România asta, de azi, care nu vă place? Nu, n-am fost și nici nu vreau să ne ducem. Bine, în România nu vreți să vă duci, Dăm Franța. N-avem și învățat nici din Franța. Ei, domnule, este sunt oameni pierduți. Apoi noi avem foarte mulți uh, asemenea oameni, oameni căzuți, mediocri, care n-au învățat, nu s-au dat sălința, nu vor să înțeleagă. Nu toți care n-au carte sunt atât de porniți. Sunt țărani foarte înțelepți, pentru că țăranul are altă bibliotecă a lui Mare, pe care știi pe de rost cum se cultive, cum se facă, cum se dragă, cum se crească un cățel, un purcel. Asta e tot o știință foarte mare. Și Ce sunt oameni de treabă. Noi nu trebuie să ne uităm la asemenea oameni, la asemenea rătăciți, asemenea eșecuri ominești, cum sunt o parte de oameni, dar noi trebuie să fim drastici cu, cu cei de la conducerea noastră care unvor unirea, să știți. Unirea din... 18, iată, acum s-a făcut, e bună ideea asta, Sfatul Țării 2 și -o mai departe, literar, e bună, din punct de vedere literar, dar ea nu are nicio în viitor, pentru că Parlamentul Republicii Moldovinești din 18 schema Sfatul, Sfatul țării. țării. Și acest Sfat al Țării a votat pentru Unire. Și gata, nimeni n-a mai putut spune nimic. La noi poți să faci cât îi vrei șansători literare patriocidese, nu se întâmplă nimic când... Revenim, domnule Strâmbeanu, da. în scurt timp și la activitatea forțelor politice, dar și organizațiilor non guvernamentale din Republica Moldova, care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România. Vreau totuși să deschid o paranteză. Vorbeam mai devreme despre deșteptarea românilor din Republica Moldova la sfârșitul anilor 80 și mi-am înțeleptat și o informație care spune că mai mulți academicieni din Republica Moldova i-au cerut președintelui Nicolae Timofti să o scrisoare a celor 66 de intelectuali, că și dumneavoastră faceți parte da. din ei, document elaborat în anul 1988, da. o dovadă de curaj trebuie să spunem în acea vreme pe timpul Imperiului Sovietic, o scrisoare apărută în presa națională, public. un memorandum da. temerar trebuie să spunem, da, da care, prin care autorităților li s-a cerut să întreprindă câțiva pași radicali și anume. Proclamarea limbii vorbite de populația majoritară, RSSM drept limbă de stat, revenirea la alfabetul latin, interzis de autoritățile sovietice încă în anii 40 ai secolului trecut, recunoașterea identității limbilor vorbite în RSS-Moldovenească și în România socialistă de atunci, din câte înțeleg, academicienii au cerut să li se acorde ordinul republicii celor 66 de interese. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Este un tertip foarte hâtrul, a foarte hâtrului nu vreau să mai exprim cine e el ca savant, Duca, președintele Academiei. Duca ca orice să mă ierte, că am să zic cuvinte, dar așa cum sunt, știți, mincinoșii nu sunt mincinoși adevărați, pentru că nu cred și ei în propria minciună. Duca este unul de cel care crede în, în propria minciună. Înțelegeți? N-a cerut nimeni Ordinul Republicii. Supărarea trebuie să o spunem deschis, constă în faptul că acest lucru, scrisoarea celor 66, este o descoperire a academicianului Valeriu Pasat. Valeriu Passat nu este iubit de Duca, pentru că Valeriu Pasat a vrut să candideze la postul de președinte a Academiei. Pe urmă și-a retras. Dar el reprezintă un pericol pentru uh, Duca, Valeriu Pasat. Și atunci îi se leagă de coada lui Valeriu Pasat, că el, uh, descoperind această scrisoare în arhivie și făcând declarație la o asamblee a Academiei deschis, a citit scrisoarea, a citit uh, numele tuturor celor care au semnat-o, de fapt au fost <coughs> 200 dar 143 și-au retras semnăturile, au rămas noi 66 Poleriu Passat, că a fost președinte al securității, care știe naravurile fostului KGB sovietic, a spus uh, în cel mai bun caz acest 66 ar putut fi internat la psihiatrie. Iar șase dintre noi, între care scuzați-mi lipsa de modestie, am făcut parte și eu, am să vă spun. Constantin Tanase, Constantin uh, Pohila, Vlad Pohila, Iren Vlad Pohila, uh, Irene, Condrea, zi cine mai este acolo? Ce are însemnă, undeva. Da, Iren Condrea. Emil Loteanu. Emil Loteanu. Dumitru. Loteanu. Nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Șase dintre noi, încă o dată vreau să-i, Loteanu, Strâmbianu, Pohila, Bahnaru, Condrea și Tanase au fost vizați... Condrea Irina. Condrea Irina. Uh, au fost uh, trebuiau să fi internați la Costujari noi trebuia să fim a trimis președintele KGB-ului Volkov o scrisoare ca Moscova să permită KGB-ul mare de la Moscova să permite internarea acestor mari dușmane ai puterii sovietice să, uh, să fim internați la Costujari cei de la Moscova cum am aflat eu uh, sunt documentele au spus că nu metoda asta de internare uh, a falimentat nu trebuie, dar trebuie să lucrați. Nu, nu poate fi bun. Asta vroia să fie dat ca un exemplu, internarea noastră la Casa din Eboli. Scandalul care iese cu această scrisoare, acelor 66 și cu Pasat și Dabișa, asta, pardon, cu Duca, vine de la aceea, de la incompatibilitate dintre acești doi oameni. Pasat spune ce se face nedrept în Academie. Duca este împotriva lui că vede un, un, dușman. un, un dușman care îi poate ocupa locul. Și de aceea inventează fel de fel de lucru. Noi am fi cerut, n-am cerut, Domne, eu vă spun. Și am vorbit și cu acest pădurarul a cărui loc nu este la președinție. Pentru că din cele ce a scris el pe site-ul lui și cei ce declară el, este ceva de neconceput. -ne -ne Spuneți că domnul Strâmbeanu, voi vreți toți Ordinul republic, dar nu ta de pildă ai Ordinul Republicii. Eu spun că eu nu vreau Ordinul republic, și nu vreau nimic. Vreau să mi se spun odată, mulțumesc. Dar dacă îmi dai o diplomă de carton acolo, că iată ăștia au făcut, eu sunt mulțumit cu asta. Eu am toate medalele, ca să spunem așa. Și într-adevăr acolo au semnat o personalități importante, care sigur că au medală. Dar noi le-am primit medalele și distințiile și ele, nu pentru erozin, pentru alte fapte. Eu am primit bunoare Ordua Republici pentru literatură, cum am primit și Primea Academiei Române pentru dramaturgie. Așa, nu, asta nu înseamnă că... Da, și spune că pasat spune Duca, politizează acest lucru. Nu este adevărat, domnilor. Absolut nu este adevărat. Cineva trebuie să scoată o dată această scrisoare. Deci dacă eu spun că drept nedrept este uitat Ilașcu și grupul său. Eu vreau să obțin ceva uh, foloase din asta. Dar eu Chiar spun, dacă n-ați cerut, poate e și da, normal da, să da, știm să apreciem. Uitați-vă să... ce se face la noi. Grupul celor 66, uitat și spus că ei vor Ordinul Republicii, nu este adevărat nimic dintre noi. Majoritatea o și muri, trebuie să vă spun. Uh, nimeni nu vrea Ordinul Republicii, dar îi de Sus care îl uită pe Iașcu, și care vor să uite Municierul uh, uh, 66, fac un mare rău, în primul rând, din punct de vedere educativ. Adică, eroismul nu e recomandabil în Moldova și degeaba te duci tu, măi, Ielașcu că dacă te sfătuiai cu duca înainte de a te duce voluntar în Transnistria, tu nu stăteai 12 ani la închisoare, dar poate făceam eu academician, mai aveam eu ceva de la tine, tu de la mine și una altă me, și mergea bine da, mulțumesc, eu sigur că deoarece s-a vorbit aici despre Pasat. Pasat se pare că este academician, Valeriu Pasat, el se pare că este în umbră. și păcat, pentru că Valeriu Pasat este un bun istoric el a fost și este cel care a început, a inițiat studiul unor pagini mai dificile din istoria Foametea. noastră cu Nu cu foame, dar cu deportările, deportările da. Și eu cred că telespectatorii știu că pe timpul regimului lui Voronin el scosese o carte și cartea se numește Credin așa... regimului Voronin a și stat închis, da? Da, da, a, da, da, a da, da, din... da, a scos o carte care s-a numit Calvarul, documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS moldovnești în 1940-50 și acest e, tiraj a fost dat la topit. Atunci nu, a fost când a a acționat a fost... în judecată. Exact. El a fost acționat în judecată de un individ... Că ce înseamnă chestia da. că adică că nu au fost deportări, sunt invenții lui pasat. Pentru că, uite, pentru da. că vreți să-și facă un piar, vreți să-și facă slavă, vreți să devină președintele Academiei. Da. Dar nu, nu poți face nimic. Cum faci ceva? E, în, nu uh -huh. o secundă. Îndată ești învenoare Vreau să vă spun o chestie. Eu cândva în viața mea, dacă o spun în premieră lucrul ăsta, prin anii 70 am salvat o fetiță de 2 ani de la NEC în spatele Spitalului Republican era un bazin cu apă, și lumea duminică venea să se întâlnească cu bolnavii și a venit un polițist un miliționer, care era puterea sovietică atunci, de la Florești cu un copil de 2 ani și vorbea acolo și nu a luat seama, copilul cealaltă a căzut în ap și nu o vă... Eu am văzut că Odată nu știu cum m-am uitat și am văzut că se bate un copil în apă. Am sărit. Păi domnule, eu ce am sărit în apă ca să-mi fac uh, imagine, imagine <laughs> să fac politică, cum îl învinuiește, duca pe pasat, că el cu asta face și politică. Vedeți că pe da. de altă parte văd în presă scrie că președintele Academiei de Științe îl eroizează pe unii dintre cum e, Serghei Sidorencu, unul Spune care domne, a fost... Eu, a, eu am venit aici la... A contribut la oametea din 46-47 da, da. și la deportările din 49. Dar nu răspunde-o despre pasații, U, nu, am dați voi ceva. Da da da da, da, da, da, nu, da, da, da. Sau o secundă. Deci, și această carte cu Calvaro, datorită că s-a păstrat totuși uh, macheta cărței, a fost publicat la Moscova în limba română. Deci, nu cunosc alte exemple așa, când o carte s-a fie publicată la Moscova, la editorul Rospen. Este adevărat că Rospenul este una din Turul și deșifrează răsistica politică enciclopedie este una din editurile e, progresiste, susținute de un fondul fondu Ielțen pe urmă să nu uităm că e, Passat a publicat o carte foarte importantă, sigur că părerile diferă difier. cu în vorba de Kersnovski da. e, dar pe, nu, pentru noi ca istorici ceea ce a creat Kersnovski odată ce s-a eliberat din Ungulaș cu aceste desene, să a adus aminte scene de groază din de pe unde a fost iașele și le-a din, din iad, El rămân document și această carte a fost publicată în limba rusă, este o carte voluminoasă a fost tradusă în limba italiană a fost prezentată în Consiliul Europei Europa, da. și îmi pare da. foarte rău să spun lucrul astea, iată că acum mă amintesc, că aici în Republica Moldova nu a fost posibil lansarea acestei cărți Nu noi, cititorul nu știe despre această carte Păcat. <laughs> că în limba română nu s a tradus, nu s a găsesc bani, da. dar este meritul lui Pasat pe urmă, eu am vrut cu altă ocazie să spun de istoria stalinism. Și vreau să vă spun că această serie, Istoria Stalinismului, este o, o serie de cărți organizată de, de forțele progresiste din Rusia. Eu am participat la două conferințe internaționale, care sunt sigur că la cel mai înalt nivel, una la Chiev și -alta, la alta e la și uh, în rezultatul fiecărei conferințe se publică materiale conferințe. Iată, uh, vreau să vă de... audințor, da, da. Și aceasta, uh, în, în colegiul de redacție este și Valeriu Pasat care este din tot spațiul sovietic este singurul care face parte din acest consiliu uh, redacțional, ceea ce tot este un lucru uh, foarte bun. Și cu asta închei. Noi am vrea uh, și știu că domnul pasat a inițiat această idee, a lansat această idee ca să organizăm aici, în Republica Moldova, tot așa o conferință internațională cu istoria stalinismului. Pentru că noi avem ce spune aici. Noi am suferit foarte mult de pe urma stalinismului. Trei valuri de deportări, famitea care au fost provocată și care a dus la moartea, spunem noi estimativ 200.000 de oameni, dar unii cercetători spun 300.000 de oameni și pe urmă Folosirea psihiatriei în scopuri politice, despre Bine. care a spus domnul Strâmbianu ceva mai devreme. Noi aici, pe teritorița, s-ar fi părut mic, dar fiindcă așa suntem noi poziționați foarte, foarte prost pentru Cremlinul de atunci, aici politicile au fost foarte dure. Și sigur că era binevenit așa un simpozion aici la noi. Cu, ar fi binevenit. Ar fi binevenit, așa un simpozion. Poate că nu se răzgândește că tot de academii vorbim Nu, spus, eu Academie vreau să văd. Să domnule, se domnule, noi ar... nu, nu, nu, nu, domnule, trebuie să să fim odată și odată să spunem lucrurile pe nume. domnul Duca, a trădat. Eu răspund pentru cuvintele mele. Eram deputat în Parlament în 2001 când nu i ajungea un vot lui Voronin ca unde la nomenclatorul obiectelor, îi trebuie scoasă cuvântul română din cuvintele -ă, limba și literatura română. El vrea să scoată română. Că nu există românia așa cum pe atunci Nu există românia. Dar știți pentru moldoveni, timpul puteri sovietice, așa țară ca România nu există. Și mai lată râu decât prutul nu exista pe fața Pământului. Să scoată. Nu ajunge un vot. Și cine crezi că l dat? Domnul Duca, care era șeful Comisiei Culturii, Educației, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, i-a dat acest vot și a fost scos. Cu și cu care era candidat să ne aduce mai minte da. alături de Voronin la președinție? Nu, da, dar nu mai vorbesc de asta. Odată o acest vot și i-a strigat Voronin, Maladeț Gheorghe Grigorievici, i-a strigat Voronin. Șenuzabavă, Tovaruș Gheorghe Grigorević, a devenit ministrul bănosului Minister al Mediului, iar ulterior președintele și mai bănosului post de șef al Academiei, unde, trebuie să vă spun, pe lângă și lucruri poate bune, domnul Duca a comercializat tot ce se poate comercializa în Academie. De acord de ticluri de, de academicieni unui oricare care unui Oricare caucazian, care nu are absolut nimic cu nimic în chestia, a fost rugat de Vorone. Să-i dai titlu. Și a dat titlu. Îi dă unui, a, a, pe site-ul său scrie condoleanțul unui Andreiesc pentru că i-a murit soacra. Nimic nu are nimic cu Academia acest Andreiesc. și dacă aș scrie site-ul lui de acasă, ducă aș mai înțelege. Dar să scrii site-ul Academiei Condoleanț că i-a murit soacra. Nu, un, oricare și face pomeni de este, și Voronin l-a prețuit, l-a promovat. Și primul lucru care a făcut domnul Duca devenind la Academie Președinte, o vrut să lichideze o, o afară pe Ana Bantos, directoarea Institutului de Filologie a Academiei, și, în general, o vrut să lichideze, adică să combaseze acest institut cu direcția minorităților. Adică noi suntem un fel de minoritate, ca și ceilalți moldoveni, cum sunt minoritățile. E sigur că au sărit e, oameni și deștepți de la Academie, pentru că trebuie să spun, la Academie există oameni foarte de treabă. Nu toți sunt ca domnul Tigineanu, Bunoară, vicepreședintele Academiei, care i-a spus lui pasat că e, trebuie să revotăm încă o dată problema celor 66. Că, pasat, atunci când au prezentat documentul ăsta foarte important, a fost o surpriză chiar și pentru mine, o cerut de la academicieni, în plenul ședinței, la o asambleie acolo, ca să votăm uh, o adresare către președintele Republicii să dă o apreciere acestui act eroic a celor 66 nu atâta o apreciere, care vrea el. Poate să ne chemi, să ne strângă mâna și să zic spasiile. Deci nu de era vorba zic, de ordine. Doamne, ferește, E o invenție murdare a lui Duca susținută de alt om, ca de cheapa lui, cum este domnul Ion Pădoraru, președintele cancelariei lui, lui, lui Timofte. lui Timofti. Așa că toate chestiile acestea arată încă o dată că metastaza corupției la noi și imoralității, s-au extins absolut de sus, de la președinție până jos, e totul metastază, totul e rugenit, nicio rotiță nu se învârte, totul este interes, minciună cinică, cum este și la Academie. Eu trebuie să vă spun, domnul Duca, ca să mi-a bine, de multe ori face niște scandaluri artificiale, cum că sunt niște dușmani care vor să dizolve Academia de altfel în lume, multe, majoritatea academiilor, sunt numai pe istorie și filologie. atât Așa sunt clasice. Institutele celelalte, la Harvard, de la Cutare, ce inventează, avioane, rachete și așa mai departe. Nu Academia face. Bun. Eu trebuie să spun. Eu sunt pentru menținerea Academiei. Și voi lupta. Și mai departe. O să-mi un znacioc, domnul Timofti, pentru că era să fiu dus la casa din nebunii sau nu. Eu am să lupt pentru ca Academia să existe și am să fiu împotriva comercializării titlurilor Doctor Honorius Causa și ce vrei de la Academie, cum face și domnul Duca. Dacă cineva îi scrie un articol pozitiv în ziar, acela numai decât primește Doctor Honorius Causa sau chiar Academicien, cum sunt la noi. Este o rușine. Ce se întâmplă la actuala Academie. Acolo trebuie deschisă ferestrele să se aerisească aerul științific, între aer științific și nu comercial, și din nepotisme și chestii cum domină acum la Academie. Da, stimați invitații. Uh... Câteva minute vom deschide și telefoanele pentru telespectatorii și radioascultătorii noștri. Reamintesc scritorul Andrei Strâmbeanu și istoricul Anatol Petren cu invitații acestei ediții speciale a punctelor de reflexie. Special amintesc pentru că abordăm oricum în mare măsură... Problematica unirii Republicii Moldova cu România Și înainte de a deschide telefoane Am să vă rog să ne răspundeți La o altă întrebare legată de subiect Se pare că forțele politice unioniste Din România așteaptă o consolidare A celor unioniște de aici din Republica Moldova Ceea ce nu s-a cam reușit Nu, iată vreau UDI. să vă spun Un, un un semnal de bucurie, cel puțin pentru mine, pentru naivul Andrei Strâmbianu, care, deși o pățit-o în viața asta ca cum ține o pățit-o în toate sensurile, eu rămân optimist. Am văzut mai de una, în România au, fost, au plecat în ospeții, dar nu o ospeții, cu interese speciale, un grup mare de primari, de orașe și de sate, E vorba de 450 de primari, unii dintre ei chiar se spune că au fost și presați și se, înf se înfrățesc. Trebuie să spun, Ion, a fost o noută pentru <coughs> mine, că circa 80 de sate de la noi s-au înfrățit cu ardelieni, cu frații lor ardelieni și au bugetii comune, Comunice, ce e foarte important. Domnule, a avea buget comun înseamnă că în sat și ala să ai drumuri bune, ce, ce Dacă ăștia de la, la noi se opun de nu, de ce să nu le să pe altă care? Eu aș, vrea aș vrea. să am buget comun cu, uh, cu Gheiț. <coughs> Bill Gates, <Gheiț. coughs> Cu Bill yes. Gheiț. Păi, ce, cum l-aș ajuta eu și cum se-aș <coughs> <coughs> avea din ce. Păi, uh, ăștia 80, Domnule, au drumuri, au fântâni, au canalizare, au uh, spitale în sat, au grădiniță, au casă, azilor pentru bătrâni. De ce să nu facem să fie bine? Nu? Mm. Să fie rău, nu, nu ne place Occidentul, atunci stricăm șoseaul făcut de americani până la Sorocă. Vă închipuiți până unde a ajuns sălbătăcia și spălarea creierilor la moldoveni. Nu vor să vadă Franța, când n-au și învățat din Franța, îți spun. Strică drumul făcut. M-am no, ce, ce, ce, gândit și eu la chestia asta. Eu cred că sunt, nu moldoveanu el de la sine, dar sunt astea care sunt montați, mă gândesc la al de cea care sunt plătiți, al de doroncea, Domnul sunt cei care, care trebuie, Asta nu se poate întâmpla în mult mai lipsita de cultură, cer pentru vorba asta, cecenie. Să îmbrăzească cineva da. să pune în discuție identitatea ceceniei. sau să facă cecenii un grup, să găsească unul sau să găsească cineva să ducă să rupă ușa. Uh, o să da, este la adevărat. Caracterul nostru ca ocazia. Cumva, e, e, noi, o... noi avem un caracter așa, moale știți, de. Nu, nu e moade. Nu, nu, nu, e moade. <laughs> acum, ce vreau să spun în legătură la întrebarea asta? Pe data de 1 decembrie 2015, fiecare ONG unionist, partid și au făcut, <gânt> evident, unionist. Spre deosebire de 1 decembrie, acum, pe data de 27 martie, am observat eu totuși o dorință de a, a ne toți împreună. Și iată congresul ăsta care e cu Sfântul Țării doi, la care au fost prezent și reprezentanții Partidului Prodiciu. Parcă a fost un semnal că unioniștii de aici sunt gata să fie împreună. Adică tot mai mult. Mai mulți vor fi împreună. Asta e, asta e Dar există și, există și divergențe. De exemplu, Până acum nu e clar cu sfatul Țării 2 ce este. IONG este un partid în formare, este ce este. Deci, așa din punct de vedere juridic, cum se explică? Pe urmă, părerea mea, și eu vă spun sincer, părerea mea este că actul Unirii este pur, pur politic. Deci aici forțe politice trebuie să realizeze actul deci politic. Deci trebuie să acceadă în Parlament deci trebuie anumite forțe politice să, care să realizeze, da, exact să voteze. Așa, în... Să aibă majoritatea, adică cel puțin 61% și în prima ședință a Parlamentului să voteze Unirea. Așa s-a făcut atunci în 1918. Domnilor, eu vreau să vă spun o chestie. Și eu i-am transmis prin cineva lui Vorone înodată, odată și l-am rugat, dom Vorone, fă o glumă. Ieși la Parlament și zi. Asară Biroul politic de la noi, o decis. Am studiat toate posibilitățile, cum putem ieși din situație, scoatem Moldova din sărăcie, nu e nicio posibilitate. Și am hotărât, trebuie să ne unim cu România. Să iasă la tribună, spunea. Eu vă spun, democrații noștri, cei mai democrați, Vă rog să mă iertați, Ghimbu, o sară pe fereastră afară. Să aibă infarct. Nu o să vrei eu vă spun, la noi acum știți cine vrea unirii? Și asta, asta mă buc. Poporul. Așa cât suntem noi. Poporul da. vrea unirii. Că are o logică anumită. Țăranul nu este patriot de tribună cum este sau atâți alți. Nu. El este practic. El trebuie să aibă făină de popșoi, făină de grâu, tinda plină cu saci, să aibă cățel, purcel, copii îmbracați, încălțați să-i ducă la școală. El va muri la război în Transnistria. Așa cum s-a dus grupul cel al lui Ilașcu. Dar el din asta nu se duce. El se duce să-și apere iar lui de făină, cățelul, purcelul, nevasta și copii. Ăștia sunt țărani. Ăștia sunt exemple pentru intelectualii noștri care vorbesc, fac unir numai pe la tribune sau fac înțelegi, fel de fel de meeting exact. M-am dus la mitingul platformei da, am cerut cuvânt și de trei ori am cerut Și de trei ori m-am refuzat și că nu, dumneata, să vorbești despre despre vorbesc Ce fel? Atunci, cine aduce nouă platforma, da? Pentru cine ne noi? Care bine poate să ne-l facă ei? A, a, ei sunt potriva lui Plahatnic, dar sunt pentru alți oligarhi care se ascundă în Occident. Eu nu, nu vreau să-l laud pe Doamne ferește, am pretenții, am pretenții personale. Dar cel puțin Plahatniuc are vreo șapte mii de angajați. Ține, plătește. cum am mergem la chestia asta. Da, șapte mii de angajați înseamnă vreo douăzeci și una de mii de guri care au de mâncare. Și face fel de fel de... Edelweiss face fel de fel de donații. Bineînțeles că uh, domnul Plahatniuc va termina o rău, după părerea mea. Pentru că și el e surd la foarte multe adevăruri, cum ar fi justiția, nevoile anumitor oameni. E, e, și nu e un om, să spunem așa, oricare, e un om cu talent de, de om de afaceri și parcă s-ar părea că el ar putea, ar putea și trebuie să facă să scape de dangaua asta care i-a pus-o poporul în frunte, că-i mafioță și așa mai departe, să spună curat. Ce cu politică Partidul Partidului Democrat unde vrea? Să ne alipească la Rusia sau la România? Pentru că noi nu putem fi stat. Nu. Moldova nu de ce trebuie să, să lipească că nu știu ce o fură. Noi nu putem fi stat. Nu, nu Așa cum am ajuns la jumătatea orei 10 Le propunem și radioascultătorilor și telespectatorilor noștri să ne contacteze Așteptăm întrebări, sugestii, opinii Și dacă avem un prim telefon, am să vă rog să vă puneți căștile Ca să auzim ceea ce ne spun urmăritorii noștri Bună ziua! Bună ziua! Vă rog cine și de unde? Domnilor, Bună ziua încă o dată domnului Strâmbeanu, domnului Petrenco și, zi, și Maria N-am da. putut să nu vă telefonez. În sfârșit, vocea Basarabiei este vocea poporului. Ați invitat oameni care au curaj. Ați invitat oameni cunoscători, intelectuali care au lipsit atât de mult de la, ra de la microfonul radio. Domnilor, sunt mândră de vocea Basarabiei. Știți de ce? Pentru că Moldova 1, televiziunea națională, transmit seriale braziliene și ecuadoriene și prostesc lumea și nu nicio emisiune așa cum este la Vocea Basarabiei. Felicitări domnului strâmbeanu și mă bucur că a vorbit despre țărani. Bunelul meu a fost un țăran care a avut patru clase la români. Știți ce îmi spunea? Am spus-o în multe emisiuni. M-a că nu dau patru clase mele la români, pe atale 10 la ruși. Aveau o înțelepciune despre care vorbește domnul Strândeanu. Și mă bucur, Vitalie, mă bucur că ați invitat așa minți luminoase, curajoase, cunoscătoare, proromâne, cum este domnul Petrencu și domnul Strâmbeanu. Domnilor, vă sărut mâna să știți că sunt unionistă încrezută în sânge. Și copilul meu îl învăț tot așa să fie și unde, mă învârtesc ca o morișcă, ca un bumerang, se întoarce totul dublu această unire în sufletul meu. Felicitări și vorbiți, strigați, luptați pentru ceea ce înseamnă mintea omului care trebuie în sfârșit să fie luminată. Felicitări încă o dată, vă admir! Mulțumim, mulțumim, Marie mulțumim Stoianov, Maria Stoianov, cantautorie și colega noastră da, da, da, de aici, da. la Vocea Pasarabe. Mulțumim Maria, pentru cuvintele frumoase și aur. am și promis că Maria Stoianov va fi una dintre invitatele edițiilor ulterioare, care se axează, cum spuneam și mai devreme, pe iată, idealul Unirii. Dacă e de comentat ceva, bine, dacă nu mai luăm un da, telefon. Ce, ce, ce. Ce, ce. dacă mai e cineva, bună ziua! Alo? Vă rog, cine și de unde? Maria Guz. De unde sunteți? Vă rog. Eu sunt pensionară, fost învățătoare de istorie și mă bucur că am ajuns la timpul când se vorbește despre unire și cu toată familia, cu tatăl meu care are vârsta de 96 de ani Mulțumesc, și, în este, în este, în este, în și este veteran de război în, de, în România. Așteptăm Așteptăm să se facă unirea. spuneți mi astrezi, că nu, vreți, adică, nu e posibil să ajungem oamenii de vârstă dumneavoastră la unire. Sunteți mai optimistă dumneavoastră probabil. Eu cred că mai degrabă să se facă. Vrem, doamnă, dar vedeți cum e, oamenii uneori mai și mor, fie de bătrânețe, fie de boli. Eu sigur că aș vrea ieri să fi făcut unirea, Doamne fereste, eu am toți aceeași biografie aproape ca dumneavoastră, dar să sperăm că urmașii noștri, ei cu siguranță vor fi mai deștepți ca noi, mai curajoși, Domnule că să sunteți mai optimist Da, eu sunt că, mai că, optimist că... pentru că pornesc la ceea ce a am amintit aici domnul Strâmbianu și foarte bine o făcut. Aceste uh, înfrățiri între primării și eu da. sunt din Căușeni și știu da. că acolo se depun mari eforturi ca satele din Căușeni să se înfrățească cu de loc, localități din România. Și aceste bugete comuni sunt foarte importante în situația în care noi am nimerit în Republica Moldova să nu avem încredere în nimeni. Lumea nu crede în nimeni și în nimic. Și în situația în care sunt bugete comune, Iată că este o posibilitate de a exclude sau a diminua la maxim corupția. Că lumea o știe, Avem un buget comun să face verificări reciproce și banii ajung la destinație. Cei ce au fost până acum să dăde bani la guvern și nu mai ajungeau banii acolo unde trebuia să ajungă. ajungeau în buznarele demnitarilor. Iată că s-a făcut un pas foarte important. Pe urmă, aceste înfrățiri care au loc, aceste programe comune pentru tineret, aceste excursii care se fac în, da. în România și tot ce aproape trebuie susținut. Și până Până la, urmă, până la urmă o să O să, o să un, un tot întreg Sunt absolut convins Știți cât e de greu să ai un copil mic Cum am eu Știu. La, vârsta, la vârsta mea de 30 de ani Am un copil În clasa a treia El mă întreabă Dar când o să ne unim cu România El a rămas uimit Că noi nu suntem În România În, genie, în cadrul României a fost în excursii de câteva ori, o școală extraordinară, liceu Mircea Eliade, duce elevii uh, foarte deset și acum o să plece în Ardeal, duce în România, fac cunoștință cu lor de dincolo și mai... Cum să-i răspunzi unui copil ce s-a întâmplat cu noi? Și de ce suntem dispărți? Ei nici nu admit așa ceva. Aceștia o să facă, la siguranță o să facă. De ce mi îmi pare rău că uh, uh, liderii noștri politici nu sunt ei chiar de dat cu piciorul, așa cum fac unele posturi de televiziune care au făcut un obiect de distracție, de acum de a huli în fără nicio noimă pe anumiți oameni. să așa, câți cât câți... nu, nu, nu mai sunt cuvinte mai jos, nu se poate așa. domnule. să iești tu la o televiziune, nu vreau să, să criticăm alte televiziuni, dar să ieși tu să spui... Nu de la platforma, da, că nu-i democrație în Moldova. Să domnule, dumneavoastră ai ocupat piața mare a noi naționale de un an de zile. Ții acolo niște corturi terfelite. Cum? Nici asta nu-i democrație. Tu te duci și rupi ușile la Parlament. Îi dai foc. Cum? Asta nu-i democrație. Noi discutăm aici despre unire. Asta s-a discutat să fim drăznit cineva, că noi cu domn Petrecul suntem tocmai de vârsta asta. Să fim cineva pe timpul lui Boiul sau mai de mult. Mai degrabă ar fi cazul să, să vorbim despre nivelul democrației, pentru că nu. nu există democrații perfecte, din păcate. Nu, nu, nu, nu, nu despre asta trebuie să vorbim. Natura omului e așa. Sunt pe lumea asta și profitori. Iată, îl laș încă o dată. S-a dus și-a luptat, o stat la închisoare, dar profitul cu totul altcineva de pe urma acestor victorii totuși ale noastre și așa mai departe. Așa e făcută lumea, unii fac și alții profită. Unii fac și alții mănâncă. Îmi pare rău. Și acești oameni care au ajuns bogați, să zicem cum e domnul Plahatniu sau cu îmi pare foarte rău. Sincer vă spun, mie îmi pare foarte rău de ce i s-a întâmplat lui Filat. Eu am votat pentru Filat. Odată mi se pare că am votat. Și credeam în românismul lui. Și mă cum a putut să se legi el cu șor? Dacă asta e adevărat ce se spune. Eu cred că Filat nu trebuie să fie judicat. Filat merită o mare bătaie. Ca să fie exemplu pentru cei care fac prostii. A făcut prostii pentru că bani avea, nume avea, mergea la braț cu, cu Merkel, cu Biden, cu toți. De ce trebuie lui să aibă uh, legătură cu la Mă luăm un telefon. Alo, bună, ziua. bună ziua, cine și de unde? Cifinu. Bună ziua domnul Ionache, bună ziua Anători Petrencu, bună ziua la, la, cel, la domnul Andrei da Vreau să spun că țin mult la domnul Anători Petrencu, Eu, e, pătru, e, e mare pătrăvăt de la Săpenda. Vreau să spun că mult înțeleg, dar unul nu înțeleg cum de poate al pui domnul Strambeanu pe, pe Partidul Liberal într-o într -o oală cu la, cu aici, cu Voronin, și cu socialistul ori do asta e normal o, să zică? o pun într-o oală și nu mare într-o ulcică-i pun să stai în Parlament să vezi cum bătrâncea rupe harta României mari și tu să, tu, ghimplu no, să protestant. taci, să nu te ridici să-i dai una în bot asta înseamnă că nu ești nici bărbat, nici politician și nu ești cel care te dai de fapt nu se e, poate așa. Ce și înseamnă că au pus pe bătrâncea aletra cu, cu Partidul Liberal. Asta este. Da, pentru că Partidul Liberal nu a sărit să-i rupă gâtul lui bătrâncea atunci. Pentru Dar că el e omeric... un deputat mic și poate el acolo, în contra la nu, la, la trebuie, asta o turmă. de. Nu Uh, și un singur om poate face foarte lucru împotriva unei turme. Trebuie să ai caracter, măcar, să faci declarații, să spui. Nimic. Toți democrații noștri, inclusiv democrații lui Prahatnuc, a lui Gimpu, toți ceilalți, toți au tăcut, au luat apă în gură. Matele, nu că, că nu intră în partidul ăsta și... Asta dorește chiar dacă primarul general, oare nu e clar că ai cu trup și suflet la reuniile cu România? Vă salut că susțineți uniunea cu România, dar ce ești? Stai, stai, că stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! asta, Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! și nu, nu este... da, o secundă, nu este adevărat ce aici spuneți dumneavoastră, uh, omul este suma faptelor sale, omul este suma faptelor sale, nu mă interesează ce vorbește, ce declară ghimpul acolo, mă interesează ce face. Mulțumim domnului Gheorghe de la Chișinău, mai așteptăm și alte uh, telefoane, dacă e cineva bună dimineața, bună ziua. Alo? Da, vă ascultăm și v-aș să mai să dați volumul mai încet la aparatul de radio ori de Vă rog, cine sunteți și de unde? De la Chircăiesc raionul 1 Cum vă spune? Tudor Untu. Vă rog, domnule. Vreau să rog, domnul Petrecu, el e tot de la noi, de aici. La... Noi trăim aici unde a fost gheolul Botnii. Să noi în sat este un cimitir, i-am el... O rămas așa teritoriul, nu s au fac, am pus o cruci, dar aici sunt îngropați mulți din armata lui Carla II și aș fet. Uh -huh. am vrea să Ce ne ajute el ceva informații și mai este dacă care, pe undeva, să <coughs> punem măcar o restignire lor, ori cumva La Dar că ești a spus? Da. Da, foarte frumos idei. Bun, mi-am notat cimitir. Domnul Tudor, de unde pentru că n-am rețet? Din Chircăieștele unul Căușeni. Chircăieștele Ionul Căușeni. Mai e cineva la telefon? Bună dimineața! Alo! Da, vă rog, cine și de unde? Alo! Da, da, vă auzim. Vorbiți. Uh, vreau să se... Spun, Spuneți-ne, spune doamnă, cine sunteți și de unde. Mă auziți? Doamne, doamne, doamne, doamne, doamnă. Cine, cine sunteți și de unde, mai întâi? Sunt din meu. Cum cu vă gândiți? Bine. În psalmul David scrie așa, veacul omului este 70 de ani, dacă este cu putință, 80. Cei mai mult, chin, o și durere. Eu mai am 30 de ani, până la 70, 3 ani până la 70. Și dau ordon de la, ord, ordin de la regiment să dovedesc până la 70 de ani. Să mă duc cu buletinul de identitate al meu, care îl dețin acum, să mă duc la mormânt, la Bunei, la Brăila, la Giurgiulești și la București. Așa cum mă duc la Doina. Și să se țină cont din lucrul ăsta, că am doar 3 ani de zile până atunci. Mulțumim, doamne, de la chișină ne-a sunat, am... Prin nu, nu, Eu îi doresc, doamne, de unde a luat că o să moară la 70 de ani? Da. Eu îi doresc 100 și peste 100 de ani și sigur că îi doresc să ducă liber. Ne ducem la braț amândoi în România. Cu buletinul de identitate, așa, buletinul așa după cum Încă un telefon, bună dimineața. Alo. Da, vă rog, cine și de unde? Alo, bună ziua, de la soroca! Vă rog. Vă felicit cu revenire la voce păsărabil, domnul Ienach. Vă mulțumesc. Domnul Andrei, domnul Anatole Simer tatăl meu a fost născut în 1926. Cât a trăit, a spus, Uniunea Râsurilor. El dorea toată vremea România. Și yeah. eu doresc unirea cu România, sunt patriot. Eu când am fost de 1927 la meeting, când am trecut pe lângă socialiști, eram cu un folar galben. Eram singur. Și mi-a spus să nu te cu el, în limba rusă. Sunt naționalist, dar pur și simplu la bunelul meu, în documente, în acte, nu este nici identitatea, naționalitatea, anul nașterii rușii, ce au făcut rușii din noi. Doresc unirea ca și domnul ca și domnul Andrei. Mulțumim domnului Sandu de, de la Sorocă spusat, De asemenea Sandru. și noi dorim același lucru și pentru asta am pătimit toată viața și sunt gata să pătimesc și mai departe și am să lupt cât am să fiu viu pentru unire. Mai e cineva la telefon? Până dimineața. Alo? Da, vă ascultăm. Cine sunteți și de unde? A, eu, da? Deci, Dom Gheorghe. Voastră. Gheorghe, de unde, domnule Gheorghe? Creuleni. Vă rog. În sfârșit a nimerit la domnul Andrei Măștie, a mai sunat mai mult, mult timp domnul Anatol Petreancă tot, Iisus Sân, cu 10 mâni, deci tăiască românia mare. Vreau să spun că e tare greu de, de, cu unirea asta pentru că dacă am, noi așa, știți, dacă am putea avea vreme ca să ne jucăm o jumătate de an așa, o jumătate așa să ne unim, C care vreau cu nemții care cu nordcoreeni referendul, că referendul ar trebui și -e numai aborigenii dar nu toți uh, lepădători s-au locul și vreau să spun că a fost nu se știe atâta vreme nu știi câți -o acolo sunt români, moldoveni da, nu s-a publicității exact da, și nu știi cât populație avem oameni buni, că acolo au fost alegeri și așa și tare interesant să, să apară. Nu le te. convine unor politicieni să, să știe. Eu se știe. Se spune convine... că vor să falsifice alegerile și tocmai de asta da, nu dau publicității da, respectivele da, da. Da, sunt de... ma... Majorita... majoritatea Bine, sunt români și pe lor surpriza asta le strică somnul. Și încă un lucru, eu de acord, m da? Da, da. da. Eu sunt de acord, știți, aici, din multe ori și gândești, lumea, eu știu cu oameni de creație, ei e mai mult noaptea, le vin în cap și cum și noi, GSM, știți, diferiti, și zis, parcă parc spune unii chestiuni, știți, eu presum -pre că de acord cu domnul Andrei Sambian, că nu știi dacă domnul Plahatniuc e cel mai rău la noi în, în, în, din, din țară. Eu sper el și fie un, un erou național cu Unirea cu România. Auziți? O, să, să vă audă Dumnezeu. Eu sper. Să se trezească domnul Placatnic. De, să se neșteam. Eu prima să mă duc și așa îi dă o mână. Înțelegeți? Poate să întâmple. Lumea trebuie, chiar nu trebuie să dai cu bățul. Al alege pilică, pe, pe urmă, ca și la rău. Hai să și și tot așa. Băi, câți oameni buni în lumea asta, am zis că moldovenii ăștia când nu sunt prost, câți deștepți, câți lingăi unii, că alții șarlatani, că scapseni, e video. Dar ascultați ce au spus evreii. Că dai mintea de la urmă. O, oh, cât are greu, vine. O zi bună. Mulțumim domnului Gheorghe de la Criuleni. Fantastic. dacă aveți de. Da, complet da, ce, acel, ce, ce să, spunem, ce să spunem, lumea e plină și de oameni deștepți și oameni cum scade. Nu este adevărat statisticile astea care ne rată, că suntem numai 20% și, domne suntem 90% de români. 90%! Eu îi socot chiar și pe cei rătăciți. Sunt români. Uitați-vă, dumneavoastră, cazul lui, lui Lazareu, care era antiromân, cunoscut ca antiromân, scria. Nu așa, el scria. Și numele să... în cele din urmă nu e tocmai românesc. Nu, da? nu, că e rusicat pe dâns și nu. Dom Era un român cum musa s-a mai pomenit. Dom'le, okay. să faci tu asemenea diversiune antisovietică încât să-i convingi, tu cu Lupan, să-i convingi guvernul moldovii, să faci aleea clasilor. care clase clasici moldoveni? De unii ieminescu moldovean, Moldoveanu, Alexandrii, Cantemiru, unii, unii dintre unii nici nu au calcat pe aici. Sunt scritori români, bineînțeles. Mai departe face Ungureanu aleia clasicilor. Și cu ce se alege Ungureanu? Scrie că a fost cel mai prost ministru, ce -mi mie Ștefan cel Mare sau Ioan Grozni, Ivan Grozni, cam îndoi erau niște exploatatori. Ștefan cel Mare era exploatator în viziunea lui scritorului Cheianu. Înțelegeți și oameni, vorba e că noi avem foarte mulți idioți cu carte. Există și așa o categorie de oameni. Pe idiot cu carte, că are cărții știut, vaselii state, are una din cele mai frumoase biblioteci din Moldova. Eu am fost în casa cu literatură vă, dar românească. Literatură românească, cu bibliotecă unică, dar cei din trânsul. Vedeți Brân, că nici bună, cu dicționarul că, celălalt că, nu a de, de dumneavoastră, așa că eu sunt optimist și cred în popor. Și eu cred că unii politicieni au să deștepte. Au să se deștepte. Îi de dânșii dacă ei cred că a pune euro în kilo, la fete, la baie, ăsta este un ideal și este, pentru asta trăiește... Un om mare de afaceri. Asta ești, o mare. Din păcate afaceri, trebuie să așteptăm să o facă de nevoie mai mult decât de nevoie, pentru că așa e. Mai luăm un telefon. Bună dimineața. Mai e cineva? Bună dimineața. Faceți, vă rog, Bună volumul mai încet. Ați putea scădea volumul la aparatul de radio sau TV? Da, da, da. Vă rog cine da. și de unde? Sunt Galina Cisneu. Vă rog. Da, tare mult vroiau părinții mei să ajungă la unirii, dar n-au venit, n-au ajuns sărmanii. eu să-i ierte, dar eu stric de acum de 20 ceva de ani, unirii, unirii, unirii. Dar altceva vreau să spun. De unul stăteam în parc și acolo un, un bătrâniel, chiar bătrân, asta, s să apropiat și vorbește, în limba rusă începe să vorbească. Eu cu deșuri, Rusa rusă nu vorbesc, vorbesc numai română. El vede că eu vorbesc românia și îmi spune, bâi în România, ați fost în România? Eu așa, eu n-am fost, nu am pasaport, nu am, dar el îi spun, că da, am fost, de el zic, o, oh, eu am fost, ce frumuseții acolo, ce frumos, dar când se va face odată unirea? Așa, în limba rusă, așa, și continuu să vorbească, când se va face, păi da, acolo se, e, e frumusețe, acolo lumea trăiește, acolo, zici, când se va face, zici, îmi pare rău că mulți moldoveni, îl spun, îmi pare rău că mulți moldoveni, și majoritatea cu care eu vorbesc, zici, ei nu vor unire, zici, ce înseamnă asta, ei sunt români, sunt același neam, același, ei nu vor unire, zici, nu înțeleg pe ei. Și spun, da, într-adevăr, așa se este, zic da, eu de așa au idee. Deci, dacă să-l facem, măcar, pe vrecți voi ani, să facă, măcar o autonomie, adică Republica Moldova, în componența României, și autonomie. Deci meargă toți acolo, să vadă, ce să în România, să vadă, deși, să știa, mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit bătrânul și așa am vorbit și eu normal, desigur că română am vorbit-o și eu ne-am înțeles și chiar într-adevăr, așa mi-a plăcut uitați-vă, le spun la toți uitați-vă din locuitorii care, din a, de alte etnii vor unirea care au fost acolo, au văzut că vor unirea ce înseamnă acolo? Anostrii nu vor vă doresc o zi bună Mulțumim Doamne, doamna mână, Garina Doamnă, am să vă răspund eu la cei, despre cei care nu vor noi trebuie să mai recunoaștem încă un adevăr mare. Românii sunt cu multe capite peste noi, din punct de vedere intelectual. Vorbește cu un țăran din România și vorbește cu un copil da. din România și vorbește cu unul de la noi. Ei s-au dezvoltat într-un mediu normal românesc, pe când noi am fost deznaționalizați, am fost deznaționalizați cu creierile spalate. Și e greu, e, e greu, noi credem că ah, sângele nu e adevărat, domnule. În Basarabeni s-a întâmplat o mutație, o mutație biologică. Noi suntem ruși care vorbim în altă limbă. Simțim rusăștii foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri le simțim rusăștii. De aici, pentru că rușii nu nu s toarni toarne miliarde de bani pentru propagandă și roca strana mai arat de dimineață până te culcai și ca așa, că rusul e cel mai frumos și respiră cel mai curat aer și bie cea mai curată limbă, se scrie cel mai curată apă din lume și rusești pe dincolo. Era un rasism strașnic și noi, până-și cu câine, așa de tare să mănânăm cu rușii, până-și cu câinii în casă vorbeam rusești. Vă-ai viziat, stați și așa mai departe. Da, da, intelectualii noștri care uh, erau pe, pe la conducere, este în noi un fel de lichelism, de cel ne să placem străinilor, dar să nu ne iubim pe noi. Cum am pomenit despre... De da, domnule trebuie. Strânbeanu, bă, a venit și un mesaj scris din partea unui telespectator sau... Uh radio și revine la unul dintre subiectele pe care le sărăm ceva mai devreme, se referă tot la președintele Academiei de științe, domnul Duca și pomenește uh, privitorul nostru că a fost reales pentru al treilea mandat uh, nelegitim, pentru că nelegitim. Da, nelegitim. de două ori doar trebuia să Da, nelegitim. Deci de... au fost încălcate anumite prevedere ale da. regulamentului da. Academiei. Duca de este un om care îi merge strașnic în viață, pentru că el este omul momentului. Așa cum îi coruptă toată Moldova astăzi, această metastază, ea ca el să simte foarte bine această Nu de mult el a fost ales în Consiliu Superior al uh, Securității Statului. Uh -huh. Pentru ce? În care încă guvern, uh, uh, uh, care președinte de Academiei de Lume mai face parte din guvern, cum face Duca parte din guvern de 13 ani? Da. de 13 ani el face parte din guvern cu ce ocazie, de ce de ce să zicem să nu facă? din fac oficiu, el? că guvernul se schimbă dar duc da, rămâne cu ce ocazie pe toate revizile, găsesc, încălcări enorme, toată presa scrie aduce, totul ca apa de pirat să duce absolut nimeni nu-l poate lua cu nimic să mai luăm un telefon bună dimineață dacă e cineva pe fir ală, da, bună bă. dimineață Vă rog cine și de unde? Sergiu de la Chișinău Vă rog domnule Sergiu Salut care sunt în, la dumneavoastră în emisie. Și ultimul vorbă și-a spus Andrei strâmbeanu Despre că moldovenii ne-am măs, Că eu am învățat așa ruș Concret din considerintele este Și nu-ți poate de făcut unirea Că 3 milioane de moldoveni ruși vor fac și râs din România din țara natală. Ai dreptate, m-ai prins aici. Așa? Iberico, <laughs> mai prins, <românia>, da. <laughs> Eu am mie. fost, m-am purtat cu, cu niște moldoveni de noștri am fost prin Iași și m-am uitat cum se poate ei, cum poate. Stupiți, sunt foarte stupiți. Da. Nici, cum car. a spus niște țăranii și ei de acolo sunt cu no, ce trebuie. Țăranii sunt aristocrați, întotdeauna nu a fost aristocrat. și au vorbit numai ce trebuie. Da. și vreau să vă spun un lucru tot și nu... am plăcut ce a spus disprunirea tot e bine și trebuie de făcut urmânia dar să pui la într-o oală chiar Partidul Liberal cu toate râsurile din țară să vă spun de ce? Eu vă spun un lucru eu știu pe Vlad Lupan, nu știți? da, da care e în, o, din în NATO da. de la Moldova da. el e din la Partidul Liberal așa oameni că au fost la, chiar au fost la, la Radio Voce Bățarabie Dați-mi voie cum. să vă spun uh, uh, Da, mulțumim mă, domnului Sergiu Domnul Sergiu, supărarea mea pe Ghimpul. Eu nu mă pot supăra Pe lupul președintele Partidului Democrat Nu mă pot supăra pe alții Mă supăr pe Ghimpul Pentru că am votat toată viața pentru Ghimpul Și pentru că știu că Ghimpul este unionist știu că Ghimpul este român Am fost, nu în minte De câte acasă la Dânsul la, În sat colonița. La Colonița unde am stat la masă, am băut un pahar de vin, eu știu cine este Chirtoac. Este român, român, român, adevărat. el nu, nici nu, nu concep altfel. Tocmai de ceea îmi pare rău că Gimpu, nu știu ce se întâmplă cu dânsul, dar nu e liderul de facto al românismului la noi. Asta o spune și Băsescu, și eu îl cred pe Basescu. Băsescu a spus că își tai o mână dacă cineva încearcă să, să spună că Gimpul nu e așa. Dar Gimpul, mi se pare că Gimpul nu e independent. Mi se pare că el e dependent de cineva. El e dator cuiva, cu ceva. Pentru că nu iese. Să ajungă ghimpul să fie strigat de toată strada, anumit, cum l numit strada Iuda, așa mai departe. Nu e, nu e bună chestia. Pentru că el trebuie la să piardă, dar să piardă ca român. Dar nu se facă fel de fel de frății cu ă, voronii și alte chestii și glumii în Parlament. Trei minute mai avem până la finalul acestei ediții. Stimați invitați, domnule Petrencu, domnule Strâmbeanu, am și o întrebare legată așa de actualitatea politică de aici din Republica Moldova. Știți foarte bine despre recenta încă decizie a cursii constituționale prin care s-a revenit la alegerea vot direct a șefului statului. Și pentru că tot vorbim de unioniști, acum mai multe partide unioniște își propun să identifice o singură candidatură din partea unioniștilor la președinție și chiar vreau să vă întreb ce credeți despre această intenție. Unii zic că ar trebui să candideze câțiva sau câteva persoane din partea unioniștilor, asta pentru a populariza ideea unionismului, pentru că vor avea timp de antenă fiecare dintre ei la posturi de radio, de televiziune, iar ulterior pe ultima sută de metri să se renunțe la anumite candidaturi în favoarea unei de fapt. Domnule, la noi nu trebuie propagată ideea unionismului. O propagă, alții fac reclamă. Uite cum nu mai este nevoie să ne lăudăm cu vinurile noastre, când ne-au lăudat rușii, rușii ne-au scos în lume, câtecându-ne vinurile noastre. Iar lumea, când le-au gustat, a spus că rușii sunt oameni nebuni. Ei nu sunt nebuni, e amestec politica cu... Au aruncat Cu, cu da. comerțul, cu tabla mulțării. Dom'le, să spui tu Rusia, care a dat lumea, asemenea oameni de cultură, asemenea cultură, muzică, literatură unicală, și mai, să ajungi să spui că e, vinul moldovenesc e pentru vopsitul gardurilor. În primul rând, rușii n-au garduri. pentru că duc moldovenii să le facă garduri. înțelegi una la mână. Dar cum pot spune așa ceva? Când știi bine că au uitat care s-a au spus că cel mai bun sol de pe fața pământului se află aici în zona asta, sudul Ucrainei noi avem 4 metri de Cernozium Să vorbește așa asta e, e tot în favoarea noastră orice critică al Udodon, și chiar și ruperea hărții cele, să știți că joacă un rol foarte mare în favoarea unionismului dar ce spuneți domnule Strâmbeanu cu un candidat unic din partea unionistilor la șefia statului? Ah, dacă aș avea eu minte pentru toate lucrurile. Doamne, nu m-ați reflectat asupra momentului Nu m-am momentul gândit și nu știu cum în naivitatea mea eu cred că unirea trebuie să se întâmple fără viitor președinte, fără viitor parlament. Eu când aud cuvântul uh, în partea de sud a țării vor fi ploi. Care e țară? țară da. Asta e țară? Moldova asta e țară? Mânica asta a României e țară? De când? în buletinele informative de la Vocea Basarabii am insistat tot timpul să se spună stat cel puțin. Republica Moldova. Zic. Pentru că țara da. e cea mare. Da. Și domnule Petrem, cu aceeași da, întrebare... Eu câteva și cuvinte vreau să spun. Eu am citit Constituția și acolo e scris mm. foarte clar că deciziile luate de Curtea Constituțională sunt definitive. Nu mai pot spune la îndoială așa mm. mai. Deși eh, Curtea Constituțională și-a depășit împuternicirile. În, în anumite privințe. Da, în ceea ce privește revenirea la alegerea generală a Acum sigur că aici este de discutată. Un, un pretendent din partea Uniunii și mai mulți pretendenți. Deja Partidul Liberal a spus că o să aibă un, un pretendent din partea partidului. Deci deja trebuie să ne așteptăm că o să fie mai mulți. Asta deja e realitate. Și atunci cum e mai bine? Sigur că era bine dacă era un singur pretendent. Așa cred eu că ar fi fost votul tuturor celor care pledează pentru o reîntregire. În situația în care sunt mai mulți, deja sunt dispersate. Da, un mic problemat. sondaj așa pentru noi, pentru că tot recensământul știm cum e, nu e dat publicității. da publicității. Țin să le mulțumesc că... Aș fi pentru un singur candidat, dacă pe ăla l-ar chema... Sau Andrei Strâmbeanu, Traian ambasier. Sau domnul Petrenko. <laughs> mulțumesc ridor lui Andrei Strâmbeanu, istoricului lui Anatol Petren, cu invitația acestei ediții a punctelor de reflecție. Cu mare drag vă aștept și în una din edițiile viitoare, la rândul Vitalie Enache, vă mulțumesc Am avut pentru. Am dar timpul mm -hmm. scurt. Vă mulțumesc din fața microfonului și Vitalie Enache, ne reîntâlnim mâine de la ora 9 și un sper la o nouă ediție. Vă urez numai bine. Puncte de reflecție.